Oroszország, Moszkva. Öt nappal később, 25 nappal a Kreml elleni repülőgép támadás előtt. André hosszú órák óta vizsgálta Oleg Gorzsekin arcát. A vezérezredes, aki az ukrajnai orosz csapatok ellátásáért volt felelős, mintha csak Tolstoy regényéből a háború és békéből lépett volna elő. Gorzsekin a felszínesen szemlélődők számára sokat mondó, de valójában mégis kifejezéstelen tekintettel, búsz szigorúsággal figyelte őket. A kiismerhetetlen, az mélységeiben edződött orosz lélek zárt szelencéjéből pillantott rájuk, egy olyan hideg fal mögül, ami érző, de mégis kőkemén szívet betonozott az időtlenség Tolstói magányába. A homlokára rendezetlenül hulló kiszökült barna haj első pillantásra a szabad levegőn sok időt töltő férfiak egészséges tisztaságát kölcsönözte neki. De alaposabban megfigyelve a gyanakvó, ráncosodó orosz arc, a mélyen ülő szinte fekete szem árnyéka és a sűrű barna szemöldök mégis inkább a lövészárkok drámáját sugározta. André az idegen légióban töltött évek után jól ismerte ezt a maszkot, az életveszélyeinek éberen ellenálló katona profilt, amit a sors szobrásza farag a csatatéren, és valahol mélyen szimpatizált is vele. Együtt érzett Gorzsekinnel, főleg, hogy olvasta a jegyzőkönyvet, a vezérezredes lehallgatott telefonbeszélgetését. Ahogy Putyint és az oroszokat húsdarálóba küldő hadügyminisztert, Szergely Solygut gyalázta. Most, hogy itt ült vele szemben, átérezte az elkeseredett mondat súlyát, amit az orosz katona az ukrán háború gyötrelmeiről mondott a feleségének. A lelkiismeret ellen nehezebb harcolni, mint egy hadsereg ellen. André előző nap érkezett az orosz fővárosba Karakaszból, a venezuelai delegáció tagjaként. Az útlevele alapján William Wolf brit üzletember ért földet Moszkvában, a Londonban bejegyzett, de agrár érdekeltségeit tekintve Svájci Holding, az Orient Express LTD vezetője. A Putyin rezsim baráti alárendeltségében vergődő Venezuelából tíz fős küldöttség jött tárgyalni. Órák óta tartotta megbeszélés az ukrajnai fronton harcoló orosz egységek lőszer és élelmiszer ellátásáról, olyan dolgokról, amelyeknek a nemzetközi embargó és a saját véges termelési kapacitásai miatt Oroszország hiány volt. André, vagyis hát William Wolf, látszatra és hivatalosan svájci húskonzerveket konzerveket, sűrített tejet és Dél-Amerikában felvásárolt szárított gyümölcsöt adott el az orosz hadügyminisztériumnak. Valójában persze nem ezért jött arra várt, hogy négy szemközt maradhasson Oleg Gorzsekinnel, és megpróbálja beilleszteni a Putyin körül kirakott puzzle megfelelő helyére. Az Orosz Nemzetvédelmi Irányító Központ robusztus tömbépületének harmadik emeletén egy lélektelen neoncsövekkel csövekkel megvilágított tárgyalóteremben töltötték az elmúlt órákat. André az ablakon kipillantva a szürkés, felkavart vízű Moskva folyót látta. A delegációk tagjai épp felálltak a déli ebédszünethez, hogy átmenjenek a szomszédos épületbe, a hadügyminisztérium kantinjába. – Vezérezredes úr! – lépett André udvarias távolságtartással a gyanakvó tekintetű Oleg Gorzsekinhez. – Látom, vezérezredes úr cigarettáját a zsebében! – mutatott az orosz katona kék bársonyzubonyának felső zsebére, franciául szólítva meg az ukrajnai hadmozdulatok logisztikai főparancsnokát – aki a kitüntetéseit viselve ruhában tárgyalt velük. Oleg Gorzsakin az Orosz Hadsereg Katonai Akadémiáján doktorált. Művelt férfi volt, angolul, németül és franciául is beszélt. Szakterülete a Napóleoni háborúk időszaka volt. Gyűjtötte az Austerlici ütközetben a három császár csatájában résztvevő különféle katonák, regimentek és ütegek festett színes ólonfiguráit. Esetleg lemehetnénk a folyópartra az épület elé. André az ujjával majdnem megbökte Gorzsekin zsebét, és elszívhatnánk egy cigarettát, ha megkínál vele. Ebédelni utána is tudunk. Fürkésző tekintettel nézett az orosz férfi szemébe. Az pár másodpercig visszanézett rá. Oleg Gorzsekin nem értette. Kicsit hátrább is lépett, mert zavarta a zubban zsebéhez majdnem hozzáérő új, az őt franciául megszólító brit üzletember közelsége. – Hogy is hívják? – merült fel benne a kérdés, és férre pillantott, kicsit odébb is hajolva, mert a tekintetével a nevet kereste a delegáció tagjai elékített névjegykártyák között. – William Wolff – olvasta, és aztán visszanézett rá, miközben a férfi még mindig őt vizsgálta. Igen, mintha a tekintetével fel akarná mérni. Gorzsekin érzékelte a rámeredő sötét barna szem kíváncsiságát, a felélendülő képzeletbeli hidat. Valami történt közöttük, ezt tisztán érezte. Gorzsekin nem értette még, hogy pontosan mi, de közben a férfi mutató ujjal leereszkedett, a tekintete viszont továbbra is rajta maradt. Ebbe a mozdulatlan figyelésbe derengett bele valamiféle távoli hasonlóság, a harci emlékek halk zaja. Ez a férfi is katona lenne? Gorzsekin elcsodálkozott. Megfogalmazhatatlan értés árat felé, az ő megértése, valami furcsa közelség, váratlan repedés a maszkon. Az övény is, és ennek a William Wolfnak a csendes, halk, de mégis nyílt tekintetén. – Menjünk, – mondta végül neki. – Igen, menjenek, szívjanak el egy szál cigarettát. Bár valójában nem értette, hogy miért épp most, ebéd előtt. Nem volt ő ennyire nikotinfüggő, de lehet, hogy ez a brit férfi az. Miközben beléptek a liftbe, és elindultak lefelé a kiárathoz, William Wolff rákérdezett az egyik ismert ukrán parancsnok, Iván Popov pár nappal korábbi nemzetközi visszhangot is kiváltó menesztésére. Popov nyilvánosan panaszkodott a hadügyminiszterre. Szergely Shoigu megtiltotta olyan célpontok támadását, amelyek a megszállt területeken orosz üzletemberek tulajdonában álltak. Ez sok orosz katona halálát okozta, mert harc közben nem lőhettek oda, ahová kellett volna. Gorzsekint meglepte a Sojgút bíráló Popov említése. Furcsa volt, nem értette. Amikor az imént elfogadta, hogy menjenek az elé cigarettázni, Felmerült benne, hogy a brit üzletember egykor talán katona volt, és majd erről fognak beszélgetni. De lehet, hogy korrumpálni akarja, vagy valami furcsa melléküzletet kötni vele? Épp vele! Hiszen amióta kitört az ukrán háború, ő máson se dolgozik, mint hogy az írmagját is kiírtsa annak a korrupciónak, ami a korábbi években az orosz hadsereg alsóbb szintjein elburjánzott. A tolvaj orosz parancsnokok még a harckocsik pótkerekeit és szögeit is eladták. Az ukrán hadjárat első napjaiban ezért ragadtak a sárba az ócska kifuserált orosz csapatszállítók, az Errosdásodott lerohasztott, széthordott hadfelszerelés. Oleg Gorzsekinen átfutott a gondolat, hogy esetleg valami hasonlót akarhat tőle William Wolff. Egy kulisszák mögötti zsebre dolgozó korrupt üzletet. Lefelé tartva, miután a liftben szóba került Popov, már csak remélni merte, hogy nem azért hívták a nyílt utcára az épület elé cigarettázni, mert ott nem lehet őket lehallgatni. Oleg Gorzsakén, miközben kiértek a szabad levegőre, a magában lefolytatott néma párbeszéd után valójában már bánta ezt a cigarettázást, hiszen Popov ügyének boncolgatása akár provokáció is lehet. Vajon kiküldte ide ezt a britet? Lehet, hogy nem is ember. Hiszen a tekintetében ott bujkál az a márványszerű, csiszolt keménység, amit ő eddig csak a halált sokszor és egészen közelről átélő emberek szemében látott. Vajon ki lehet ez a brit, aki pontosan tudja róla, hogy ő beszél franciául, hiszen azonnal így szólította meg? Esetleg még azt is tudja róla, hogy Napóleon hadműveleteiből doktorált? És úgy jelzi neki, hogy még ilyen részletekkel is tisztában van, hogy franciául szól hozzá? Gorzsekin nem válaszolt, végül nem mondott semmit, kikerülte a Popov csapdát, legalábbis azt hitte, hogy ki tudja. Azért kérdeztem rá Popovra, szakította meg a csendet André, miközben a felé nyújtott cigarettás dobozból az arany dombornyomású kétfejű sas címeres orosz szobraniéből kivett egy szálat, mert nemrégiben ön azt mondta a feleségének, Maliskának, igen, ha jól emlékszem, így becézi őt. André nem nézett Oleg de érezte, hogy a felesége becenevének említésekor azonnal megfagyott körülöttük a napsütéses moszkvai levegő. Azt mondta a maliskának, hogy a lelkiismerete ellen nehezebb harcolni, mint egy hadsereg ellen. Hát Popovnak volt lelkiismerete, ugyanúgy, mint ahogy önnek is van, kedves Oleg. Mert azért mégsem fogom úgy szólítani, ahogy a felesége szokta, oljának. Befejezte, túl volt rajta. Feszes csend lett, fagy, bent tartott lélegzet, zakatoló szív. Mert most mindjárt kiderül, mi lesz, és hogyan, és kivel, hiszen áttörték a márványfalat. Nincs már visszaút. Kicsoda ön, Mr. Wolf? kérdezte csendben, és szinte azonnal a szikár vezérezredes, akinek vasból volt a teste, ezt még a bársony díszegyen ruhán keresztül is érzékelni lehetett. Nem nézett Andréra, de nem is hagyta itt. Nem fordult sarkon, és ment el, nem tett semmit, nem rohant feljelenteni, nem akarta letartóztatni, csak nesztelenül ő is meggyújtotta a cigarettáját, és mélyet szívott belőle. Aztán a Moszkva folyó felé fújta a füstöt. Minden őse katona volt, egészen Napóleonig visszamenve. A háborúkon és a köztes időszakok békéjén katona család sarja, rendíthetetlen orosz hazafi. Popov! Sojgú és Putyin. Megint elkerülhetetlen lesz, mint Oroszország viharos történelmében örökké, hogy oldalt válasszon. Úgyhogy csendben maradt és figyelt. Azt álmodtam ma, a megérkezésem utáni első moszkvai éjszakán, Folytatta kimérten a saját gondolatát André szinte már túl halkan, a hangjában mindenféle érzelmi hullámzás nélkül, szándékosan meg sem halva a Mr. Wolfra vonatkozó kérdést. Azt álmodtam, hogy mégiscsak le fogják váltani Szergej Solygut, a hadügyminisztert. Ahogy azt egykor a lázadó dúvad Prigozsin is követelte, és ahogy pár napja Ivan Popov szerette volna. Meg, ahogy gondolom, ön is szeretné, Oleg, hiszen mi másért mondaná a feleségének, hogy sojgu egy bólogató rohadék. Szünetet tartott az újabb provokáló részlet említése után, mert Oleg Gorzsekin most már biztosan megértette, hogy lehallgatták. Csak így tudhatnak róla ilyen pontos részleteket. Ennyire kompromittáló apróságokat. A vezérezredes azonnal át is látta a helyzetet. Felfogta, hogy a feleségével folytatott telefonbeszélgetését lehallgatták, és ezek szerint többen ismerik. Akárki legyen is ez a Mr. Wolf, bizonyos szempontból tehát mostantól a kezében tartja. Hiszen ha Putyin megtudná, hogy mit mondott róla, és solyguról, hogy titokban miképp beszél és gondolkodik róluk, az a karrierje végét jelentené. Legjobb esetben is. A rosszabbakba pedig belegondolni sem mert. Gorzsekin ennek ellenére igazi katonaként meg sem rezzent. Nem ijett meg, egyetlen apró mozdulata sem jelezte, hogy feszült lenne, hogy felzaklatja a helyzet. A Moszkva folyópartján Álva olyan csend vette körül őket, hogy még a széltől fodrozódó hullámokat is hallani lehetett. Persze, talán nem is ez a lényeg, hogy pár nap múlva, ahogy megálmodtam, a Kremlő kopaszodó lovasa elmozdítja majd Solygút, hogy megint önt idézzem, kedves Oleg, hiszen ön nevezte így már többször is Vladimir Putyint kopaszodó lovasnak. Szóval nem az a lényeg, hogy Solygú nem sokára talán megy, hanem az, hogy ki mit csinál majd, ha utána esetleg maga a lovas is megbotlik. – Mit tesz ön? – tisztelt vezérezredes úr – vagy pontosabban, mit nem? Ez az utolsó kérdés a gondolatsor lezárásának is tűnhetett, de André még nem fejezte be. Nyomatékkal kellett átadnia az üzenetet, hiszen ezért jött Moszkvába. Úgyhogy szinte levegővétel nélkül folytatta. Mert ha solygú bukik, akkor szerintünk önt előléptetik. Ez volt a lényeg, ezt elmondani hogy mindaz, amiről André beszél, mikép érintheti a vezérezredest. Azt persze nem árulta el, hogy kik ők, hogy kik gondolkodnak így, hogy mégis kik szerint fogják Gorzsekint előéptetni. De ebből már kiderült, hogy nem akarnak ártani neki, mert nem tekintik ellenségnek. Most még semmiképp. André szünetet tartott, és lassan Gorzsekintre nézett. Oldalról figyelte a folyóra meredő éles, még mindig rezzenéstelen arcélt, a minden hangsúlyra érzékeny katonát, aki akaratán kívül találta magát ebben a váratlan ütközetben. Ahol, ha úgy érzi, megzsarolták, de láthatja úgy is, hogy segíteni jöttek neki. Gorzsekin beleszívott a cigarettájába. A köztük beállt csendben hallani lehetett a papír sercegő égését, ahogy pörkölődve hamuvá válik a vezérezredes újai között. Itt és most nehéz lett volna belegondolni és rögtön meg is érteni, de ezekben a percekben mégis rengeteg ember sorsa dőlt el kettőjük között. Egészen messze kellett hozzá tekinteni, átlátni az összefüggéseket és a célzásokból megsejteni, hogy ezek szerint hozhatja úgy a sors, hogy egy egész ország útja múlik majd azon, hogy Gorzsekin az adott pillanatban melyik oldalra áll. Itt a Moszkva folyópartján, az orosz hadügyminisztérium brutálisan együttű, robusztus dobozépületének az árnyékában ez nem volt rögtön egyértelmű. André Gorzsekint nézte és folytatta. Önt kinevezik, és onnantól kezdve Alexei Kuzmenkov helyére lép, akiből hadügyminiszter lesz, vagyis solygó utóda. Ezt álmodtam, mert ezt sejteti az orosz harcosok csüggedése és az őket elkoptató fáradás. Pár nap múlva tehát lehet, hogy ön lesz az orosz nemzetvédelmi központ vezetője, az ukrajnai hadmozdulatokat koordináló parancsnok. Most végleg csend lett, vészterhes csend. Ennek ellenére a napoleoni háború stratégiai lépéseiből doktoráló, villámgyors észjárású Oleg Gorzsekin azonnal megértette, hogy a lényeg valójában még el sem hangzott. A valódi üzenet. Csak a kérdés, hogy mit fog ő akkor tenni, ha a kopaszodó lovas megbotlik. Ebből azonnal felfogta, hogy ezek szerint Vladimir Putyinnal nem sokára történni fog valami és az üzenet, amit mindjárt elmond majd neki William Wolf, hiszen ezért cigarettáznak itt. Nos, ez az üzenet arról fog szólni, hogy neki a lovas akkor mit is kellene tennie, vagy mit nem, mert az imént meghallotta ezt a félmondatot is. Az orosz vezérezredes André hangsúlyaiból, a szavakból és a célzásokból arra is rájött, hogy egyáltalán nem Mr. Wolfal van itt dolga, hanem valami sokkal nagyobb erővel. Akik őt lehallgatták, de hogyan? Akik ide küldték ezt a katona múltó férfit, mert látja rajta, pontosan érzi, hogy egykor katona volt. Észrevette a kigombolt fehér ingnyak nyílásában az izmos melkas felé futó vastag ereket. Ezt a férfit valakik betették a venezuelai delegációba, az azért nem lehetett egyszerű. Lehet, hogy amerikai vagy francia, esetleg tényleg brit. Látja a kezét, az éber tekintetét, ahogy minden rezdülésre figyel. Ezek mind a harc katona ismertető jelei, aki már ölt is. Igen, kellett, hogy öljön. Érzi rajta. Látta a gladiátor című filmet, Oleg? kérdezte Andrea csendet megtörve. Miközben visszafordult a folyó felé. Most már nem nézett a vezérezredesre. Az imént egyetlen villanásra rémületet látott átsuhanni a tekintetén, a váratlanul feltűnő keltette ijedtséget. A katonák nincsen kiút pánikját. Az Austerlici csatában Kutuzov marsal nézhetett így, amikor a reggeli kötfelhőből minden előzmény nélkül hirtelen elővágtatott Napóleon francia serege, ott, ahol nem is számítottak rá, és elrabolva az oroszok ágyúit a saját területén fordította az orosz sereg ellen a saját fegyvereit. Oleg Gorzsekin továbbra is csendben maradt, egyetlen szót sem szólt, de azért lassú mozdulattal bólintott. Igen. Látta a gladiátort. Van ott egy jelenet a film végén, folytatta André magára erőltetett könnyedséggel, mintha mostantól csak anekdótázna. Ő is beleszívott a cigarettájába, bár nem szerette a nikotin ízét. Valójában sosem cigarettázott. A végén a megsebzett Maximus és a császár párbaja az arénában. Emlékszik? Az a pillanat, amikor a császár elejti a kardját, és pánikba esve követeli, hogy adjanak neki egy újat. Kardot, kiáltja a testőrség parancsnokának, védjetek meg! És a testőrök már épp engedelmeskednének is, rántják elő a kardjukat, hogy odaadják a diktátornak, vagy hogy ők maguk döfjék le a főhőst, Maximust. De a becsületes Quintus... A testőrség parancsnoka váratlanul előrelép és ordítva utasítja őket. Kardokat vissza a hüvelyükbe! Kardokat eltenni! És a testőrség engedelmeskedik. Hallani a fémek csikorgását, az éles csengést, ahogy visszacsúsztatják a kardjukat. Nem védik meg a császárt, így az magára marad. André beleszívott a cigarettájába, mert akart egy kis szünetet. Aztán folytatta. Ma éjszaka azt álmodtam, hogy Moszkvában valami ehhez hasonló dolog fog történni. Az orosz hadsereg sosem indítana putcsot a kopasz lovas ellen, mert az nem sikerülhet. Ezt Prigozin kudarca is bizonyítja. De ha Putyin váratlanul mégis megbotlana, akkor mit tenne egy orosz hazafi? Vezérezredes úr, tényleg, mit tenne? Mert szerintünk úgy viselkedne, mint Quintus, tehát nem dédené meg. A sorsára hagyná. Vagy nem? Oleg, biztos egyetértünk abban, hogy aki ott áll majd a koordinációs központban, amikor Putyin kardot követel, ha így hozza a sors, akkor azon a férfin sok fog múlni, nagyon. Patetikusan hangzik, tudom, de akkor is Oroszország jövője lesz a kezében. Persze nehéz pillanatok lesznek, elismerem, de valójában semmi más nem kellene tennie csak annyit, hogy nem védi meg, hogy elteteti a kardokat, visszaparancsolja őket a hüvelyükbe. Ezt szerettem volna csak elmondani önnek. A tegnapi álmom arról szólt, hogy eljöhet az a pillanat, amikor önnek parancsot kell adnia arra, hogy mindenki tegye el a fegyverét. André ránézett a döbbentekintetű Oleg Gorzsekinre, aztán eldobta a cigarettáját. Na menjünk, együnk valamit, tette hozzá, mint ami sem történt volna, és elindult vissza az orosz hadügyminisztérium kantinja felé.